2000. 2000. Ez olyan kettő környékén volt, hogy hát hogy kerültem a Lipót mezőre. Pesten voltam, volt egy balhígy az utcán, az is balhé. és akkor elvittek, és akkor a rendőrök először bevittek a kiózanítóba, Utána meg átjött egy, nem tudom már valamilyen Péternek nevezett, nem tudom, hogy mi volt a körös neve, és akkor ágyütt nagyba a, oda a kiózanítóba, és azt mondta, ez bolond. És akkor beutalta ki így a hűvös völgybe. És akkor ott is tartott, így kerültem be. Ne, ne. Na így kerültem be, és akkor nagyból találkoztam a csernussal. És ott nekem ott nekem kekeckedett. Ilyen bugris dumájú meg ez, meg az ott nagyból lobogtatott valami szart, meg azt akarta velem bevallatni, hogy te bolond vagy, te egy fej vagy te semmi vagy. Én mondtam neki, hogy egyrészt mondom, tisztességesen köllene mondom beszélni. Mondom, bassza meg. Nagyba azt mondta, hogy ráfoglak, azt mondja, vezetni azt mondja, ez nem a azt mondja Ez nem a te igazi éned. Azt mondta, te hülyesek fej, te elbújsz valami, valami állarc mögé. Mondtam neki, hogy nem mondom, fordított mondom a dolog. Mondom, nem véletlenül mondom, maga el, mondom az állarca mögé. Mondtam neki, hogy magának kölle, nem mondom, egy bartos Pszichológus. Mondtam neki, hogy mondom, ön bujik el, mondom, áll arc mögé. Ön. Mondtam neki, és a másik, mondom, engem fikáz, hogy én bujok el a szart. Tehát végeredményben ő vetélytársára akadt. Sernus. Hülye kölcsön. És vetétársára a balkáni hülye fasz, mert valahonnan, nem tudom, onnan gyűjt, állítólag. És... Ő vetétársára akadt, a olyan szópárbajok alakultak ki, mondta, mert azt mondja nekem, hogy én bulyok állarc mögé, hogy én az egyéniségemet el akarom nagyba, hogy mit tudom én, és mondtam neki, hogy olyan fordítva van, mondom. És olyan szók nem tudott velem mit kezdeni egyébként. Mondtam neki, hogy gyógyszerekkel, meg jelőkörségekkel, mondom, nem old mondom meg semmit. Ő is bartos, te egyébként csak nem vallja be. Tehát ő is bartosista. Írja halomra a hülyeségeit, a hülye könyveit. Beleolvastam a jó korjában a könyvtárba, cigipapírnak is még savanyú lenne, vagy keserű. Írja a könyveit. Nagyon jól, ő szerintem a velem való találkozás, akkor ő nagyon jól, én rávilágítottam arra, hogy ő a bartosizmus. Bartosizmusnak az egyik, tehát hogy Bartosista ő, ő bujikál arc mögé, ő szorulna Bartosizmusnak a, a tanításaira, és akkor ő, meg jól megnézzük, ugye miért zárt be itt a Lipót mező, Sarpont. Mert nincs elmebeteg. Nincsen, hogy elmebeteg. Nincsen, hogy őrült. Nincsen, hogy félkedjelmű. Nincsen, hogy pszichopata, nincsen, hogy kizofré. A világ megőrült. Ő totális őrület van a világba, totális zűrzavar van a társadalomba, totális zűrzavar van a népbe, az emberek feibe, és azt gondolták, hogy ezek az elmebetegek, közben ők világítanak rá valóban, a, a, ők a normálisak. Tehát az egész végeredményben görbe, nem görbetükör, nem jól fejezem ki magam. Tehát a, a, az elme, a, aki látja a reális valóságot, az, ő, a, az arra mondják, hogy megőrült, mert nem mernek végeredményben szembenézni az igazsággal. Na most egy belős. Az ápolók természetesen bolond, bolondnak, tehát állandóan injekciós, stb. gyógyszerez meg az.